Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 41. Підозра. Посилають по фані. Після повернення з ринку, Барчаба за весь вечір майже слова не промовила до чоловіка. Та й він не був схильний розмовляти з нею. Стан його був не Гостре занепокоєння і незмога висловитися. Наступного дня була неділя, і вони теж перебули її мовчки. Бачеба ходила до церкви вранці і обіді. На другий день мали відбутися перегони в Бедмуті. Ввечері той раптом запитав. «Бачебу, не можеш ти мені дати 20 фунтів?» Обличчя їй спохмурніло. «20 фунтів?» – перепитала вона. «Справа в тому, що вони мені потрібні до зарізу». На обличчі Троє легко можна було розглядіти незвичний для нього вираз тривоги. Почуття, що володіли ним цілий день, сягнули краю. «А, на завтрашні перегони!» Трой зволікав з відповіді. Її помилка була вигідна людині, яка не бажала, щоб її зазирали в душу. «Ну, припустімо, вони мені потрібні на перегони!» Процідив він нарешті. «Ох, Френко!» – вигукнула бача безпристрасним благанням у голосі. Усього кілька тижнів тому ти мене запевняв, що я тобі дорожче від усіх твоїх розваг разом узятих. І обіцяв відмовитися від них заради мене. Невже тепер ти не можеш відмовитися від одної розваги? Адже від неї більше прикрощів, ніж радості. Зроби це, Френку. Іди до мене, я зачарую тебе словами любові, ніжними поглядами, пестощами, аби тільки ти лишився вдома. Скажи так своїй дружині, скажи так. Уся ніжність сім'якість, закладені в натурі Батчебе, мимоволі вирвалися назовні, коли вона домагалася його згоди. Куди поділася її награнна голодність, до якої вона вдавалася в спокійні хвилини задля самозахисту? Рідкісний чоловік міг би встояти перед вкрадливими і повними гідностями благання прекрасної жінки. Аж трой вирішив більше не вводити її в оману. Ці гроші потрібні мені зовсім не для сплати боргів на перегонах, сказав він. А для чого? – запитала вона. «Мене дуже турбують ці твої таємничі зобов'язання, Френку». Трой вагався. Він уже не так палко любив дружину, щоб піддатися їй чарам. Однак необхідно було дотримуватися чемності. «Ти ображаєш мене своєю підозріливістю», – мовив він. «Ми зовсім нещодавно побралися, а ти вже починаєш мене розпікати. На що це схоже?» «Я думаю, я маю право трохи побурчати, коли мені доводиться платити» сказала вона, примхливо надуваючи губки. «Саме так, але перше вже позаду, тож перейдімо до другого. Не жартуй, бачи, бо і не дошкуляй мені, щоб потім не довелося пошкодувати». Вона зашарілася. «Та я вже шкодую», – швидко відповіла вона. «За чим?» «За тим, що мій роман скінчився». «Усі романи закінчуються з весіллям». «Навіщо ти це мені кажеш?» Ти вразив мене в всемісіньке серце цим недобрим жартом. А ти наганяєш на мене людьгу. Мені здається, ти ненавидиш мене. Не тебе, а твої вади. Так, я їх ненавиджу. Ліпше б ти постаралася виправити мене. Підведімо баланс. 20 фунтів на стіл і будьмо друзями. Вона зітхнула, ніби скоряючись долі. Приблизно така сума відкладена у мене на господарчі потреби. Якщо вона тобі так конче потрібна, бери її. Чудово, дякую. Напевно, завтра я пойду раніше, ніж ти вийдеш до сніданку. Тобі так уже треба їхати? Ох, Вренку, був час, коли ніяким друзям не вдалося б відірвати тебе від мене. Тоді ти називав мене своєю любцею, а тепер тобі діла немає, як я буду сама. Я повинен їхати, незважаючи ні на які почуття. З цими словами Трой глянув на свій годинник і, скоряючись якомусь несвідомому імпульсу, відхилив книжню кришку, під якою виявилося пасми жіночих кіс. В цю мить бача базвала очі і помітила пасмо. Від болю і подиву кров кинулася їй в обличчя, і вона не встигла подумати, як у неї вихопилося. Жіночий локон. О Френку, чиї ж це коси? Він відповів недбало, наче бажаючи приховати почуття, що спалахнуло в ньому, коли він знову глянув на те пасмо. «Ну звісно ж твої? Чиї ж ще? Я зовсім забув за них!» «Яка безсовісна брехня Френку?» «Кажу тобі, я забув за них!» – повторив він, підвищуючи голос. «Та я не про те, адже волосся руде!» «Що за дурниці?» «Ти мене ображаєш, я ж бачила, що воно руде! А ну кажи бігом, чиє воно, я хочу знати!» «Добре, скажу, тільки не галасуй!» Це волосся однієї дівчини, з якої я збирався побратися ще до того, як познайомився з тобою. У такому разі ти мусиш назвати мені її ім'я? Не можу. Вона вже заміжня? Ні. Жива? Так. Вона гарненька? Так. Дивуюся. Хіба можна бути гарненькою, якщо маєш таку страшену ваду? Бідолашне створіння. Вада? Яка вада? Худко запитав він. «Коси ж у неї такого бридкого кольору». «Хот такої!» Випалив трой, уже опанувавши себе. Усі захоплювалися їхнім золотим кольором. Якось, правда, недовго вона ходила з розпущеним волоссям. Чудові гарні коси. Перехожі оберталися і малувалися косами цього бідолашнього створіння. «Та годі тобі!» Бачу, В бачебаному голосі задзвеніли гнівні нотки. «Якби я дорожила твоєю любов'ю, як раніше!» Я, мабуть, могла б сказати, що перехожі оберталися і милувалися моїми косами. Бачимо, не будь такою ревнивою. Адже ти уявляла, що таке сімейне життя. Навіщо ж було виходити за мене, якщо ти боялася такого роду випадковостей? Тим часом у неї на серці накипіло обурення. До горла підкотився клубок, сльози нестримно підступили до очей. Вона соромилася виявити своє хвилювання, але під кінець вибухнула бурхливими докурами. «Ось що я заслужила від тебе за всю свою любов. Коли я виходила за тебе, ти був для мене не найдорожчий. Я, ладна, була за тебе померти. Чесне слово, я б з радістю померла. А тепер ти глузуєш із мене. Кажеш, що я зробила дурість, вийшовши за тебе. Ну хіба ж ти не жорстоко докоряти мені моєю помилкою? Нехай ти не високої думки про мій розум, але, але ти не повинен так безжально кидати мені це в обличчя тепер, коли я вся твоя. Нічого не вдієш. Так уже складаються обставини». Буркнув трой Частю присягаються ці жінки Зведуть мене в могилу а навіщо, ти... а навіщо ти зберігаєш чуже пасмо? Ти спалиш його, правда, Френку? Френк провадив, даючи, що не розчув Є зобов'язання, які для мене важливіші Навіть за мої зобов'язання перед тобою Де треба направити? Ти не знаєш про ці стосунки Якщо ти шкодуєш, що взяла зі мною шлюб То я й погодів Бачу би все тримтіло. Поклавши руку на плече, вона промовила скорботним і проникливим тоном. Я пошкодую лише в тому разі, якщо дізнаюся, що я для тебе не найдорожча в світі. А ось ти шкодуєш, тому що інша тобі дорожча, ніж я. Адже правда? Не знаю. Ти це до чого? Ти не хочеш палити цей локон. Отже, ти кохаєш жінку, в якої такі гарні коси. Так, кохаєш. Які вони гарні, не те, що моя жалюгідна чорна грива. Але що ж одієш, хіба я винна, що така то Той кохай її на здоров'я. Чесне слово, я зовсім забув про це пасмо. І згадав тільки сьогодні, через кілька місяців, коли випадково на нього глянув. Але ти щойно згадав про якісь стосунки. І крім того, хто та жінка, що ми тоді зустріли? Зустрічі з нею і нагадала мені про це пасмо. То це її коси? Еге ж, можеш радіти, що домоглася цього від мене. А що це за стосунки? Та нічого серйозного, я тільки пожартував. Тільки пожартував, повторила вона сумним подивом. Як можеш ти жартувати, коли я так страждаю? Скажи мені всю правду, Френку, ти ж знаєш, що я не дурна, хоч і піддаюся часом жіночій слабкості, будь відвертий зі мною. І вона подивилася йому в обличчя відкритим, безстрашним поглядом. Здається, я не багато прошу, тільки правди. Ох, раніше мені здавалося, що я буду щаслива, коли мене кохатиме чоловік, якого я собі оберу. Ну, а тепер мені ощасливить, бодай крапелька почуття. Ось до чого дійшла незалежна і горда Батшеба. «Заради Бога не треба сцен!» – роздратовано крикнув трой. А потім схопився і вийшов з кімнати. Коли він пішов, Батшеба вибухнула бурхливими риданнями. Вона зазнала поразки, хоч до кінця своїх днів ні за що не зізналася б у цьому. Її гордість була вражена, адже вона зрозуміла, що принизила себе, вийшовши заміж за чоловіка, не такого чистого душею, як вона сама. Наступного ранку вона прокинулася раніше, ніж зазвичай, зваліла осідлати коня і, як завжди, об'їхала свої володіння. Коли вона повернулася о пів на то була пора сніданку. Їй повідомили, що чоловік її встав, поснідав і поїхав у Кестербридж колясою, запрігши в неї крихітку. По сніданку вона взяла себе в руки і заспокоїлася. Це вже була колишня Батчаба. Вона вийшла з хати, збираючись зазирнути до одного закуту ферми, в чому її проте завжди випереджав запопадливий Габріель. Як по правді, Батчаба почала ставитися до нього, мов, до брата. Зрозуміло, часом вона згадувала, що він її давній залицяльник, і на хвилинку уявляла, як би їй жилося з ним. Уявляла і життя з Болдвудом. Але хоч Батчабі і були притаманні полки почуття, вона не любила безплідних мрій і хіба не надовго поринала у такі мрії. Лише тоді, коли трой зневажливо ставився до неї. Раптово вона побачила, що по дорозі піднімається на пагорб якийсь чоловік. І впізнала пана Болдвуда. Бачила, почервоніла і почала стежити за ним. Фермер зупинився досить далеко від неї і махнув рукою Габриєлю Оуку, який йшов стежкою через поле. Чоловіки підійшли один до одного і, вочевидь, у них зав'язалася серйозна розмова. Бесіда їхня затягнулася, але ось до них наблизився Джозеф Пурграс, що котив діжку з яблуками до бачебаного будинку. Болдвуд і Габріель погукали його. Кілька хвилин про щось із ними балакали, а потім розійшлися. І Джозеф квапливо покотив ту діжку до хати. Бачеба, яка не без цікавості спостерігала цю пантоміму, відчула величезне полегшення, коли Болдвуд подався додому. Ну і що вам розповіли, Джозефе? запитала вона. Підійшовши до огорожі, той надав своїй мармизі шанобливого виразу, з яким личить звертатися до леді. «Вам більше ніколи не побачите, Фані Робін, пані!» – сказав він. «Чому?» Вона померла в притулку для вбогих. «Фані померла? Не може бути!» «Правду кажу, пані!» «Чому ж вона померла?» «Не знаю, але здається мені від підприродної хирлявості». Скільки я її знав, вона завжди була отака кволенька. Важка робота була її не до снаги, і вона танула, мов свічка. Вранці стало її зле, а до вечора вона й померла. За всіма законами вона з нашої парафії, і пан Болдвуд привезе її сьогодні і поховає тут. Ні за що не допущу, щоб це зробив пан Болдвуд, я сама цим займуся. Фані була служницею мого дядечка, і хоч вона жила при мені всього кілька днів, вона має прямий стосунок до мене. «Як ж це так сталося, що фані опинилася в портулку?» Бачима вже почала розуміти, що таке страждання, і говорила зі щирим почуттям. «Пошліть когось до пана Болдуда сказати, що пані Трой вважає своїм обов'язком привести тіло дівчини, яка довго служила у її рідних. Не варто б класти її у візок, треба б катафалк». Навряд чи ми встигнемо, пані?» «Мабуть так», – замислено промовила вона. Коли віддадуть тіло? Сьогодні, о третій пополудні. Добре, тоді дійте ви самі. Зрештою, гарний редван кращий, ніж простий віз. Джозефе, візьміть нову ресорну колясу. Синю з червоними колесами. І вимийте її як слід. А потім, Джозефе, слухаю, пані, візьміть зі собою квітів і покладіть на труну. Візьміть якнайбільше, нехай вона потопає у квітах. Є станьте гілок калини і строкатого самшиту, і тису. А також кілька букетів хризантем і нехай, наш старий Лав... і нехай везе її наш старий Славко. Здається, вона його любила. Буде виконано, пані. Мене попросили вам передати, що четверо людей з притулку зустрінуть мене біля воріт нашого кладовища. Вони візьмуть її і поховають за правилами опікунської ради, як воно належиться за законом. Боже мій, кестер прижитський притулок для вбогих? Як же Фаня дійшла до нього? Як же Фані дійшла до цього? Замислено мовила Батчеба. Шкода, що я раніше не знала. Я думала, вона десь далеко. Чи довго вона там прожила? Всього день або два. А, то вона не була постійною його мешканкою? Ні, спершу вона осилилася в одному містечку, де стояв військовий гарнізон, на тому кінці Весексу. А потім з півроку заробляла собі на хліб життям у Мелчестері. Їй давала роботу одна поважна вдова, що займається такою справою. Чув я, вона потрапила до притулку в суботу вранці, і люди кажуть, вона йшла пішки всю дорогу від Мелчестера. А вже чому вона пішла з роботи, сказати не можу. Знати не знаю, а брехати гріх». Ох, бачив на обличчя аж сполотніло. «Скажіть, вона проходила кестерджицьким шляхом?» Запитала вона, і в її голосі прозвучала тривога. «Здається, мені проходила. Пані, може погукати ліді?» «Ви стали, як Лілія, така біла і слабка?» «Ні, не треба її гукати. Пусте». «Коли ж вона проходила через Ведербері?» «Минулої суботи ввечері». «Досить, Джозефе, може йти йти». «Слухаюся, пані». «Джозефе, зачекайте, якого кольору були коси у Фані Робін?» «Їй-богу, пані, от зараз, коли ви мене допитуєте, як на суді, хоч убей, не можу пригадати». «Пусте». «Ідіть і робіть те, що я вам загадала. Стривайте!» «Ні, нічого, їдь собі!» Вона відвернулася, воліючи приховати від нього хвилювання, що так разюче відбилося на її обличчі, і увійшла до хати. У неї підгиналися ноги і гупало в скронях. За годину вона почула стукіт Дередвану, який виїздив з двору, і вийшла на ганок, з болем у серці, усвідомлюючи, що має вигляд стривожений і засмучений. Джозеф у своєму найкращому костюмі вже хльоснув коня, збираючись від'їжджати. Гілки і квіти лежали купою в колясі. Наказ було виконано. Але, бачу, ба навіть не помітила їх. А хто був її хлопець, Джозефе? Не знаю, пані. так таки не знаєте. Їй Богу, не знаю. А що ж ви знаєте? Знаю одне. Прийшла вона вранці, а до вечора померла. От і все що я чув від людей. Джозефе, каже Габріель. Крихітка Фанні, Робін померла. А сам отак суворо втупився в мене. Я страх як засмутився. Ох, як же, кажу, вона померла. Аукі каже, померла в притулку і нема чого так допитуватися як та чому. Прийшла туди в неділю вранці, а до вечора вже померла. Тут я запитав, що вона, мовляв, робила останнім часом, а пан Болвуд обернувся до мене і облишив збивати ці комриптяхи. Тут він мені й розповів, що вона заробляла собі на хліб шиттям у Мелчестері як я вже вам доповідав, а потім пішла звідти і проходила повз нас у суботу ввечері вже поночі, А потім сказав, що не заважає, мовляв, мені натякнути вам щодо її смерті, а сам пішов. Може, бідолаха тому й померла, що розумієте, дибала цілу ніч. Адже люди й раніше казали, що вона, мовляв, херлява дуже, взимку їй вже такий бив кашель. Ну, та що про це балакати, коли її немає? А ви більше нічого про неї не чули? Бачала, ба дивилася на нього так пильно, що у Джозефа навіть очі забігали. «Нічого гісненького, господине, чесне слово!» – запевнив її Джозеф. «Дивуюся, чому Габріель сам не приніс мені цієї звістки?» – мовила вона пошепки, дивлячись у землю. «Може, у нього були нагальні справи, пані?» – висловив припущення Джозеф. «А часом він ходить сам не свій, адже він теж був фермером. Так цікавий він чолов'яга, втім дуже навіть розумний, як на вівчаря, і вже таки начитаний». Чи не здалося вам, наче у нього було щось на думці, коли він говорив вам про це? М -м, мабуть, і справді щось було, пані. Він був аж надто похмурий. Та й фермер Болдвуд теж. Дякую вам, Джозефе. Ну тепер усе. Їдьте, бо не встигнете. Бача повернулася до хати вкрай пригнічена. По обіді вона запитала Лідії, яка вже знала про подію. «Якого кольору було волосся у бідолах і фані Робін? Ти не знаєш? Ніяк не можу пригадати, адже вона жила при мені всього день або два». Воно було світле, пані, тільки вона стригла його коротко і ховала під чепчиком, то воно не дуже впадало в оку. Але вона розпускала коси при мені, як лягала спати, і які ж вони були красиві, ну як золото. Її хлопець був вояком. Так, в одному полку з паном Троєм. Господар каже, що добре його знав. Як? Пан Тройк так і казав? У зв'язку з чим? Якось я запитала його, чи не знав він його, а він каже, я знав цього хлопця як самого себе і любив його понад усіх у полку А, він так і сказав Так, і додав, що вони з цим хлопцем дуже схожі, їх навіть плутали і... Ліді, на бога, припини версти дурниці Роздратовано вигукнула бачеба, яка вже почала про все здогадуватися